Всі вісім місяців він лежав, затримавши дихання. На думках про майбутнє він повісив замок. Усі контакти з минулим відсік. Не брав слухавки на невідомий номер. Не користувався імейлом. Заліг на дно. І однаково його знайшли. І неважливо, хто здав – чи ворони натріскотіли, чи сови напугукали, чи його продали їжаки з лісів довкола батькової хати. Вони прийшли і спитали – чи бачив хто? І їм показали. Його вистежили. Його викликають на килим.